Верку писти аф ja Resurrection vai Erection. Tervetuloa, kun on Melankolian Melodioita. Mä oon Jefu ja sun seurana, tota, ysi saakka. Äänessä Jefu ja Melankolian Melodiat. Tervetuloa mukaan! Juurikin näin. Ja tota, eikä tässä. Tota, kello on nyt 4 yli kuusi. Tarkoittaa sitä, että Melankolian Melodiat on taas linjoilla. Tämä on kolmen tunnin ajan, no nyt siis saakka. Ja, tota, tänään ohjelmassa meillä on, no, meillä on kaikenlaista. Ehkä tärkeimpänä, että meillä on tässä, niin meidän ohjelmassa on ihan muuten normimeno. Eli meillä on kaikki, tota, niin meillä on tuossa kohta Meillä on sitten, tota, myöhemmin tänään meillä on ysinelosia, meillä on, sit meillä on, tota, niin, on sitten meillä on ja melodia rähinää. Sitten meillä on myös tuo meidän, niin ö, sitten meillä on. Niin, niin, niin toi viimeinen hidas, ja uutta ja Mutta ehkä tärkeämpänä kumminkin tässä setissä meillä on tota, haastattelu tuossa tulossa, niin todennäköisesti, mä, mä nyt kopotan puuta ehkä tuossa juuri, ö, ehkä on ne vaihteen pintaan. Jotenka siinä, sinne sitten odotellaan, siellä meillä on haastattelu tota, tuon ö, tällaisen henkilön kanssa kuin ö, Jussi Pirtti Kangas, joka. Tota, Kemin kooprakaista niin äh, tarjoutui tai, tai niin hyväksyi haastattelupyyntöni ja hänen kanssa jutellaan tuota kamppailulajeista ja tutustua häneen, häneen tätä kautta ja, ja tota, äh, siis hänen kanssaan muuten jutellaan muutenkin siitä esimerkiksi, että miten, niinku, mitä hän on mieltä näistä Näistä tota, spektaakliotteluista, mitä on näissä kamppailulajitapahtumissa, on, tota, niin on oikein meneillään. Tai mitä siellä on ollut näissä tapahtumissa, niin hän kertoo oman näkemyksensä niistä. Mutta siihen mennään tuolla vasta tuolla niin, tu ää, ekan tunnin ja tokan tunnin vaihteessa. Mutta... Mennään kuuntaa musiikkia tähän väliin, nimittäin hän kuuntelee Ram, Rammsteinia, ja Ramsteinilta kuullaan kappaleen meiltä Voltier das in flammen siihen, eli tota, suomennettuna suomen ehkä nimi on Haluatko nähdä sängyn tulessa? Tai kuka haluaa nähdä sängyn tulessa? Ramstein Ramstein Ramstein Ramstein Ramstein Ramstein Ramstein ja Walt, Das Betting, Flammen Eli haluatko nähdä sängyn tulessa? Ja tämähän on hyvä biisi. Tämä on nimittäin vielä kaiken lisäksi Rammsteinin ensimmäisestä albumilta. Eli tota, ö, oliko tämän levyn nimi nyt vielä kaiken lisäksi? Mikä nimi oli? Oliko tämä? Ei ollut Herze ah, oli tämä Herselaide. Kyllä, Herselaide on levyn nimi. Ja tämä on tosiaan... Ö, tämä versio, minkä mennään soitin on tuosta 25-vuotisjuhlapainokselta. Tämä, tämä versio... Ja tämä oli vielä kaikelliseksi tämän kyseisen levyn avausbiisi, mikä on aika jännää. Tämä on nimittäin sieltä ihan vuoden 90. Äh, Onko tämä nyt 96? Kyllä. Ei onhan tuo vanha kuin taivastoilevy, mutta on, on sieltä mun mielestä niin sanotusti niin vähän vähemmän soitetusta remstaani hitti musa-osastolta tuo biisi. Mutta tota. Niin, tervetuloa takaisin Melankolimelodeiden pariin. Minä olen Jefu ja teidän seurananne tässä tota, niin, seuraavan kolmen tunnin ajan. Vielä ainakin tai no, kahden tunnin 45 minuutin jos tarkoja olla. Kun katson tuota kelloa tai kats katson tätä niin studioni kelloa. Öö, mennään tästä musiikilla eteenpäin. Öö, seuraavan biisin eli Haguruma-nimisen biisin jälkeen lähdetään tuonne tota potaaton maailmaan, ja siellä vähän kysellään ö, elokuvan maailmasta. Mutta lähdetään katselle sitä sitten tässä tuota, niin ö, ton jälkeen, joka löytyy sen nimisestä anime kuin, oliko tämä nyt Karakuri Sirkus nimeltään. Melankolian melodiat, on lapsenmielisille aikuisille, äänessä on! Tämä tota, musaa. Tämä oli Hakuruma Kanaboonilta, tämä biisi. Öö, tervetuloa takaisin Melankole pari pariin. Mä ja sun seurana ysi asti. Öö, Onin kysymässä tuossa potaattokyssäriä tälle iltaa. Ja potaattohan on siis tämä mun öö, aina tässä lähetyksen alussa oleva tämmöinen pieni ohjelmaosuus, missä mä kyselen teiltä tällaisia erikoisia kysymyksiä, joihin haluan teidän näkökulmia. Yleensä tämmöisiä hyvin, hyvin tota, niin helpohkoja kysymyksiä ja omien teidän näkemyksiä haluan kuulla näihin aiheisiin liittyen, erilaisiin aiheisiin liittyen siis. Tota, tämän kertainen, tämän iltainen tota, niin, potaattokyssäri onkin helpon oloinen, nimittäin olen tässä jo monta vuotta sitten kysynyt tämän saman kysymyksen, mutta mä haluan kuulla, että jos tota, myös... Ja teillä radioverkon kuuntelijoilla voisi olla näkemystä tähän asiaan. Nimittäin, mikä on semmoinen klassikko elokuva, jota sinä et ole koskaan ennen nähnyt, mutta olet halunnut sen nähdä? Ja haluaisin näitä viestejä sitten tuota teiltä tuonne niin huutolaatikkoon, eli sieltä sinne tuota viestistudioon nappulasta tai se on se viestilaatikko nappula niin, niin sinne saa laittaa viestiä. Te saatte laittaa tuonne radioverkon irkiin mulle viestiä aiheeseen liittyen. Te saatte laittaa mulle radioverkon discordiin viesti aiheeseen liittyen. Te voitte laittaa myös mun henkilökohtaiseen discordiin, missä mulla on tälle radio-ohjelmalle oma, tota, niin, oma chatti, niin sinne saa myös laittaa viestiä tähän aiheeseen liittyen. Eli, eli kysymys kuuluu, että mikä on sellainen klassikko jota sinä et ole nähnyt, mutta haluaisit nähdä. Öö, meikäläisen, meikäläisen ei itse voisi tuohon kysymykseen vastata vasta tota, öö, Baby metallin Megitsunen jälkeen, mutta ennen sitä me kuunnellaan hieman myös Avenged Sevenfoldia. Öö, ja Avenged Sevenfoldilta kuullaan levyltä Waking the Fallen nimiseltä, levyltä kuullaan kappaleen nimeltä Unholy, Conne uh, Unholy Confessions. Joten palataan sitten tota, niin baby metallin jälkeen astelut ennen sitä, kun tosiaan on minket Ja ennen sitä tähän väliin. Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, Jefu ja Melankolian Melodiat. Ankolian melodiat ja Häivalssi ei tämän tahti tanssita. todan baby metal Meidän, tota, nimikko alvumiltaan. noin kymmenen vuoden takaa ja tota niin kysyin tuossa aiemmin tänään tota, tai tuossa ennen ennen tota, niin, Sevenfoldin -foldin uh, Unholy Confessions biisiä että mikä on sellainen klassikko elokuva jota näet olen nähnyt mutta haluaisit nähdä Tämä kysymys tuli oikeastaan siitä mieleen, kun mä kuuntelin mun yhtä vanhaa radiolähetystä ja siellä mä kysyin tätä vastaavaa, tämän vastaavan kysymyksen. Tämä, oli jo, tämä on ollut siis silloin jo, tota, tämä kysymys mulla oli jo siis kauan aika sitten jo. Te on tässä varmaan jo neljä vuotta aikaa, kun tämä on ollut tämä kysymys mulla, kolme vuotta. No, kumminkin vuonna 2022 niin mä oon kysynyt, tota, kun olen vetänyt ohjelmaan nuorisoradiossa. Tota, siellä tuli muutama vastaus tämän kysymykseen, kysymykseen tota. ja tämäkin tuli vaan silloin ihan vain kylmiltään silloin kysynyt tämän kysymyksen, mutta ajattelin kysyä tämä uudestaan sitten nyt toisella, kun olen täällä toisella radiokanavalla, niin, tota, niin kysellä tämän kysymyksen, koska tämä on sellainen iänikuinen kysymys aina, että, tätä, että mikä on sellainen klassikko elokuva, jota sinä et ole nähnyt, mutta haluaisit nähdä. Mulla itsellä näitä on kyllä monia monia monia, mutta tota, mä haluan vastata tähän nyt jotenkin muutaman semmoisen tota selkeän, selkeän, klassikon, jotka ovat tota jotka ovat siis niinku oikeasti aikansa klassikoita. Ja mä en ole niitä koskaan sitten nähnyt, vaikka, niihin, vaikka niitä ne olisi ainakin jo tällä hetkellä mulla on hyvinkin mahdollisuus ne nähdä. Koska voin sanoa että mä olen tässä niin tässä viimeisen vuoden aikana, varsinkin viime viime kesän aikana Saanut minun omaa elokuvakokoelmaani hyvin päivitettyä ja hyvin tota, niin laajennettua monilla sellaisilla klassikkoelokuvilla, jotka tota, kuuluu nykyään mun mielestä, tai jotka kuuluvat siihen yleissivistykseen. Ja, ja nyt kun siis puhun niin klassikkoelokuvasta omalta osalta, niin ne klassikkoelokuvat on semmoisia, jotka kuuluvat niin sanotusti yleissivistykseen. Eli esimerkkiä nyt tämmöiset mitä mitkä meikäläisillä on näkemättä vielä, mutta ne on mulla kumminkin nyt tulla hyllyssä odottamassa, että mä ne. Niin on esimerkiksi tuota, tämmönen elokuva kuin ö, Ilmestyskirja nyt. Eli tämä Francis Ford Koppolan ö, sota, sota tota, elokuva. On hyvä esimerkki tämmöisestä, tämmöisestä tota, klassikkoelokuvasta, mitä en ole koskaan nähnyt. Se löytyy multa blu mun pitäisi ottaa työn alle. Mä olen kuullut siitä niin paljon hyvää, että tota, että mulla ei ole mitään syytä jättää sitä katsomatta. Ja se on ollut monesti, mulla myös ostoskorissa silloin aikanaan, kun ö, tota, vielä noi osa, osa tota, paikallisista hypermarketeista möi, möi vielä elokuvia. Niin tota, ilmestyskirja nyt oli Blu-rayna monesti siellä sitten siellä, tota, niin hyllyssä. Se oli sellainen, että, no, että pitäisikö mun ostaa tämä? Monesti mietin sitä, että ei sitä koskaan tule sitä lopulta ostettua. Mutta tota, tämä, sitten, tämä sitten korjaantui tässä tänä vuonna, kun, kun tota eräs, eräs tota leffakeräilijä myi, myi aina myi tota, pienoisella hinnalla niin tota, mm, tota, tota, tota, semmoista mysteerilaatikkoa. Ja sillä mysteerilaatikossa sitten oli nimenomaan, nimenomaan tota laidasta laitaa elokuvia, ja saitinkin esittää toiveita, että Laitat vaikka ne tämmöisiä ja tämmöisiä elokuvia sinne, että mä totta, että laittaa vaikka toki että, että laitat sille, että ne, että ne toimii vaikka palaluella, että brittijulkaisut ja sitten tota, nuo, brittejä ja ja de, brittejä sekä tota, Blu-rayt tai joo, tätä Blu-rayt, DVDt ja tota, sitten ja tota, nuo Jenkki DVDt kyllä toimii, tai osa importeista toimii meikäläisillä. Ja sieltä tuli sitten jon jonkun verran semmoisia erikoisia tapauksia, että sieltä tuli muun muassa pari damme elokuvaa sitten tuli tota... Sitten tuli tämä uh, Quigley Down Under. Eli tämä oliks tää... Joo, kyllä siis oli Quigley Down Under oli tämä yksi elokuva, mikä sieltä tuli ja sitten toi tota... Uh, sitten on ilmestyskirja Nyt ja uh, Halloween ensi ja... mikä se yksi oli, mikä siellä tuli? No kumminkin. sieltä tuli se ihan, ihan kiva pikkusetti pikku tuota elokuvia. Ja uh, olen siis uh, tässä viikku ja niitäkin katsellut pois alta. Ja, ja, sitten, tota, niin, ja sitten tässä kesän aikana olen ihan hirveän määrä elokuvia. Ylipäätään tämän vuoden aikana olen hankkinut semmoisia elokuvia, Jot, jotka mä koen, että ne on oikeasti niin semmosia arvoisia. Ja mä koen ne aikansa klassikkoina. Ja sitten myös sellaisena, että hei, tämän mä oon joskus ehkä nähnyt nuorempana, mutta mä haluan nähdä se uudestaan. Ja, tuota, ja se on myös semmoinen yksi klassikko, joka mä en tämän koskaan nähnyt, mutta mun on, mun on pitänyt katsoa se. On taksikuski, eli Taxi Driver. Tämä, tämä tuota, Kuka siinä nyt oli pääosassa? Herranen aika. Mä en si ihan elokuvan öyrteksi, mutta mä en silti, tota, niin, uh, silti tota, muista, että kuka oli taksikuskin tota. Taksikuski elokuvan pää, pää tota, pääosan esittäne. Kyseessä oli siis Robert De Niro elokuva. Travis Bickle. Tämä tota, niin psykologinen jännitys, se draama-elokuva. Scorese, tämäkin elokuva. Scorese tämä, tämä, niin, kumminkin, niin tota. Eli oikein tuommoista laatuelokuvaa. Eli jotain ton tyyliä mulla on jo niin, niin, niin, on, niin, niin, on, niin, katsomatta. Ja se mä voin sanoa, että mä oon, a, mä oon aika niin, moukka, mitä tulee mun, mun tota, niin, leffamakuun. Että jos, jos näkisitte, että mitä mä olen oikeasti kattonut, niin kyllä te, kyllä te nauraisitte, kyllä te nauraisitte mun tulos täältä. Mutta tota, mä haluan kyllä kuulla teiltäkin, että mitä te, niin minkälaisia elokuvia te tuota, ö, haluaisitte nähdä, mutta että olet vielä ikinä ehtinyt, ehtineet niitä katsoa. Joten laittakaa niitä ö, leffoja mulle, listatkaa niitä leffoja mulle tuota, tuonne radioverkon Irkkikanavalle, ö, radioverkon huutolaatikkoon tai sitten tuonne... Tuota, radioverkon discordiin tai mun henkilökohtaiseen discordiin eli Miss Adventures and Melancholicin sinne chatti kanavalle. Mennään tästä musiikkiin Mennään kuuntelemaan tota, tähän väliin vähän, vähän lisää, lisää japaninkielistä musiikkia Aimer nimiseltä esittäjältä ja Häneltä kuullaan tällaisen voisin sanoa tämmöisen modernin anime klassikon tota, Joo, no voi, voi sitä voisit voisit sanoa moderniksi anime klassikoksi, koska hittolainen se on myönytty. Se on pom pompannut sinne tota, niin, ä, sinne piikkipaikalle melkein, melkein ympäri maailman. Ja Suomessakin, ja Suomessakin niin ensi ilta viikonloppuna on tota, niin, tuolla niin lippuluukulla. Eli eli tota Demon Slayer Infinity Castle osa yksi elokuvan, tai leffatrilogian ensimmäisen osan tota, niin, alkutunnuskappale, A world where the sun never rises. Mä en muista tämän tota, japanin kielestä nimeä valitettavasti tähän hetke, tähän tota, väliin, mutta se johtuu ihan siitä, että, että tota, tämä kyseinen, kyseinen kappaleen nimi on käännetty täällä tota, minun soitto-ohjelmassani. Joten kuuntelemaan se tähän väliin, ja sitten palataan. Öö, jälleen tämän kysymyksen äärelle öö, vielä, vielä ainakin hetkeksi. Ja ehkä me palataan tämän kysymyksen äärelle tämän niin illan aikanakin vielä, koska mä uskon, että tässä on tässä on tota, niin varmasti ihmisillä käsiteltävää. Ne no, lainko No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. We're se i nu Sun Never Rises. Ja tämä oli tosiaan uh, Demon Slayer, Kimetsu Jaiba no uh, Infinity Castle nimisestä elokuvasta tämä kappale. Ja tunnusbiisi, mikä se oli tässä alkuun alussa, elokuvan alussa siinä tota, niin uh, näiden to, tämän tota, aivan siinä uh, pienessä hetkessä, aivan, aivan alkupätkällä. Uh, kyselin tuossa aiemmin, että niin mikä on sellainen klassikkoelokuva, elokuva, jota sinä et ole nähnyt, nähnyt ja jonka haluaisit nähdä? Öö, Me voidaan tähän kysymykseen tosiaan palata vielä myöhemmin tänään, mutta voin myöntää myös sen, että seuraava biisikin on itse asiassa elokuvasta, johon tota mun pitäis, joka mun pitäisi katsoa siis kokonaisuudessaan. Ja mä olen siis nähnyt tästä elokuvasta pätkiä. Ja nimenomaan sieltä loppupäästä olen nähnyt näitä pätkiä tästä elokuvasta. Ja eräs tietty kohtaus tästä elokuvasta on jäänyt erityisesti mieleen. Ja se kyseinen kohtaus sisältää ehkä yhden, niin tot, yhden ehkä maailman tunnetuimmista, tu, tunnetuimmista lainauksista. Nimittäin sehän on vanhan kunnon. Sehän laittamalle franda. Eli tota, kyseessä on Scarface, eli arpinaama. Ja tota, kyllä varmaan arvatte, että mikä tämä seuraava biisi oikein on. Ja tämän biisin jälkeen me lähdetään, tota, me lähdetään kuule käymään tuolla uuden räminen maailmassa kahden kappalen verran. Siellä nimittäin olikin, siellä tällä kertaa oli kaksi uutta biisiä, mitkä mä halusin nostaa tähän esiin. Jotka tota, on, ne on kotimaisia, kotimaista musaa ja vielä oikein päteviä biisejä molemmat. Lähetään lähdetään ö, tämän Scarfacein. Tota, Scarfetsin, eli arpinaaman, ehkä tunnetuimman biisin niin öö, tuonne niin, Uudenräminan maailmaan. Eli tähän väliin kunnellaan kappale nimeltä Push it to the Limit, ja sen jälkeen Uudenräminan maailmaa. Vabu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Jefu, ei, lobu. Ja siinä kuultiin Pussy to the Limit, ja kappale oli Scarface nimisestä elokuvasta, ja esittäjänä oli Paul Engelman. Ja tota, mä heittelin tossa, että niin, soitellaan vähän uutta musaa tähän väliin. Ja sehän on tosiaan uutta räminää, ja uutta räminää usuudessa soitetaan aina yleensä sellaisia piisejä, jotka on muutamia viikkoja vanhoja, ja sellaisia... Noston arvoisia. Ja tällä kertaa niitä kappaleita löytyy tosiaan kahden kappaleen verran, ja ensimmäinen niistä on suomalaisen rikkitik Big Bandin musaa. Kappale on nimeltään tota, Konttori auki, ja tähän kyseiseen tota, kokoonpanoon tällä kertaa tota, niin, äh, kuuluu kuuluu tota, niin äh, julkinen sana paleface Tomilin green, valteri äh, Valtteri, Valtteri Laurel ja F ja tota, niin, äh, on pelkästään, pelkästään siis Paleface Tomilin green, Valtteri Laurel ja F ja tota, niin, äh, Sen Verran niin voidaan, voidaan sanoa että että tuo öö, öö, tästä kyseisestä niin julkinen sana Triosta. niin he, heidät hän, tai tämän niin äh, muodosti tosiaan äh, ennen ennen tuota Paleface, Tommy Green ja Redrama, mutta Redrama on jättänyt, jättänyt tosiaan tämän kyseisen, kyseisen niin kokoonpanon ja hänet on sitten niin korvannut F-artistinimellä tunnettu Fanny schöölö Ja tämä tosiaan, tämä kappale, niin tähän julkaistiin noin viikko sitten. Ja ne on ilme he ovat ilmeisesti nyt sitten niin julkaisemassa tässä nyt ensi keväänä niin uutta musiikkia. Niin neljännen levy että meillä on uusi. Uusi tota, niin, kokoonpano tässä yhtyeessä. Ja tämän biisin jälkeen ja palataan vielä uus, uuden musiikin maailmaan. Siellä on nimittäin vähän, vähän tuommoista EDM-tyyppistä. Niin EDM-DNBtä. No joo, DNBtä taitaa olla enemmän. niin Sen tyyppistä musa on sitten tiedossa tässä. Niin ö, tässä tota, osuudessa vielä toisen kappaleen verran. Ai ai ai ai ai mikä Mikäs? mikäs ravina oli? Melankoli Melodiat. Uutta ramiinaa. iskee niinku Hortonin tautiin. Rikki tikillä on konttori auki. Me tutilla laittaa jengi tausimaan nonni Eka erä taas kajattaa kommi. Uusi Rikki tikisho karmiva pommi. Mikrofonit handus, paljon pannia tommi. Kulinaat neuvostossa paikka auki, aletaan hommi. Kyllä tuossa oli sitten brunne tai blondi. Pidä valmiina sun sormi. Aina nousee iso fisu, kun me altaamme. Miksi sulitaan konttii. Laita silmät kiinni. Veinikin iso. Tarvitaan suurempaa tonttiin. Ei oo ikin tätä kummempaa kompii. Ja jos et nä voit ehkä Tämä fontti. Boomboxis kääntelen mukaiset Jani. Värri sekotellen taiteilijan palatissa Ainoa mittari on mulle kahvipaketti Mani. Et tunne Alex Tubbi, mutta se funny. Tää niinku on saletti Fani. Tämä iskee Hortonin niinku tauti. Rikki Pikilaan konsori aukeaa. Tämä Hortonin tauti. Julkinen sana meillä on au Melo. Sauli Virja Taimi riidissä kaikki. Sä olen ihan laitovibe, mä paiskiin töitä ja maurako joo. Nyt säkin ehkä mietit, että kuka toi on. Motski. Älä poika sekoittele, istuke ja poppii Kokeile, kokeile, eikä sit menä oppii Ne venaa tätä levyä kuvitulle drop. ja lipua Ja tipuasit hitusen mä kipuan koppii tipu nää skitit osan ikku sen pikku sen pikkusen sitku sen sit sulle, miten tehdä hipedi hoppii yeah. Tää iskee niinku Hortonin tautii rikki on kontori auki. Hortonin tauti, julkinen sana meillä on kontori auki. Täyskenniku niin Hortonin tauti, rikitikila kontori auki. Tää iskee niin kuin Hortonin tauti, julkinen sana melon kontori auki. Siinä kuulti rikitik big band julkinen sana Perfect ja F. Ja tota, heiltä kuultiin kappale nimeltä Konttori auki. Ja tota, palataan vielä uuden musiikin maailmaan, nimittäin tässä aivan, aivan vastikään. totta myös julkaisi uutta musiikkia, tällainen drum bass, totta niin, drum and bass, tota, niin, äh, äh, drum and bass äh, artisti kuin Ninirji. ja tota, Nenertsi julkaisi, niin uh, Nenertsiä kutsutaan siis Suomen DNB-prinsessaksi, eli Drum and Bass-prinsessaksi, tota, hän julkaisi tällaisen biisin kuin, uh, kuin tota Kalashnikov. Ja tota, tämä kyseinen Kalashnikov-niminen biisi, siitä on myös musa-video, joka on tehty yhteistyössä uh, suomalaisen showpaini, tai Suomen, Suomen Showpainiliiton, eli FCF Wrestlingin kanssa, ja tässä kappaleessa on todella energinen meininki, joten tämä kyseinen kappale tullaan myös kuulemaan tässä tulevana viikonloppuna tuolla FCF Wrestlingin järjestämässä Wrestling Show liveissa lauantaina, ja, ja tota, onhan tämä melkoista menoa ja meininkiä tämä biisi jotenkaan olisi kiva kuulla, että mitä te olette tästä kappaleesta mieltä. Tässä on vähän siinä on vähän semmoista, niin, niin tämmöistä vähän, miksi kestä nyt kutsuisi, niin Venäjä-vibaa siinä biisissä. Mutta kyllä se, ihan, kyllä se tuota, niin, kuulosti erittäin, erittäin hyvältä, kun mä olen sitä kuunnellut joku sen kerran ennen, ennen tätä. Mutta olisi kiva kuulla teidän mietteitä näistä biisistä, mitä mä soittelen tässä uutteraminä osuudessa ja niitäkin sitten voisi lueskella näitä viestejä tässä illan aikana mutta palataan jälleen uuden, uuden räminän maailmaan ja nyt kuunnellaan kappaleen nimeltä Kalashnikov jonka on esittänyt Ninergy ai ai ai ai ai ai mikäs toinen räminä oli melankolien melodiat uutta räminää. Sä haluut kehää, uhkaat niin kovaa vetää Mut ei riitä et ottais kuin pitäis näytkin tehä Vois ah, poillaa se perro, se tilkut ekas eräs Ja ehkä tän kerro, voi ottaa luita perä Ei jossa enää Näyttää niin kovia käsel Kun jokainen suvet, se liike on niin räkäne Ja päästä sun ollenkaan Älä tee ongelmaa, kun te kovempaa Ole komentaa, jos liikuisit vähän nopeempaa Näytän vähän hassulta. tapeleen kuin sugar En susta on vastus, mulle et oo kukaan Näitä verran kun hajota jotain Min peniikä taskus, mut mi viidan Jos mietit haluat sitten käydä, se saa häkistä ei pääse koskaan, puhumme tapanoita, samoista kaavoista sä ja tähti, nyt kande pitää pähkinä, sä sut näke tähti, kuskaava mä näitä läntti, tänä pistetään uusi sulusto, mä täyte lomoja reiki kuin juusto, katsoa mulle puhutaan niin ei usko Nenertin Kalashnikov kuultiin tässä ja tota, sehän oli oikein tämmöistä kunnon, kunnon jytä musaa tämä. Ja sehän kosti oikein hyvältä ainakin mun mielestä. Öö, miten se teihin uppostoi toi Kalasnikov tällä kertaa? Öö, ei ainakaan tähän hetkeen ole tullut viestejä näihin biiseihin liittyen. Tietenkin jos te, teillä on jotain mietteitä näistä biiseistä, mitä olen soittanut tässä, niin ihmeessä tänne niihin viesti jota olen tässä illan aikaa muistunut mainostaa. Eli meillä on siis tosiaan radioverkko.fi omalla sivullaan tämä viestilboksi on johon saa laittaa viestejä. Sitten meiltä löytyy myös radioverkon oma IRKI-kanava, johon saa laittaa viestiä. Myös löytyy radioverkko.fi oma Discord-kanava, johon voi laittaa viestiä. Ja muihinkin kanaviin voi laittaa niitä viestejä. Tota, ja kun viesteistä puheen ollen, meillä on tuossa vielä tää ainakin viesteistä ja vähän interaktiivisuudesta puheen ollen, meillä on tota, myös tässä ö, tunnin päästä, eli, eli kello kahdeksan on Melodiarähinnän aika, ja Melodiarähinnässä tällä kertaa on kolmen biisin, tällainen omalainen battle ja siellä on ö, niin edustamassa 51 koodia omalla biisillään Mustat sydämet, Apulanta edustaa omalla biisillään nimeltä Poltettu Karma. Ja CMX on myös tota, mukana, about, mukana tota, niin, niin, niin, biisi, biisi Battlessa kappaleellaan Kivinen Kirja. Eli meillä on ihan tämmöistä klassisempaa suomalaista rock-musiikkia. Joten te voitte osallistua tota, niin, äänestykseen laittamalla johonkin, jonkun näistä kolmesta esimerkiksi viestinä tänne niin radioverkko.fiin omaan viestiboksiin, sitten, tai tänne tota, niin, radioverkon omalle Irkkikanavalle, tai sitten tota, niin, tonne radioverkon discordiin, tai sitten jos, jos tota, olette mahdollisesti linkin saaneet, niin tuonne tota, tänne, tänne tota, niin olevaan äänestykseen, laitte, voitte laittaa äänen jollekin näistä kappaleista. Ja ne kaikki lasketaan sitten yhteen ja soitetaan sitten joku näistä kolmesta biisistä. Mutta kello alkaa olla sen verran, että kohta pistetään tästä tota, niin, haastattelua, haastattelua soimaan tämän tokan tunnin kärkeen. Meillähän tosiaan on tuossa tota, tänään haastattelussa ja jo, mä oon jo toimittanut sen haastattelun etukäteen, mutta siis meillä on tänään haastattelussa tota, ö, kamppailulaji ö, ammattilainen Jussi Pirti Kangas, jonka, jonka kanssa tota, juteltiin vähän monenlaisesta, mutta ö, monenlaisesta kamppailuun liittyvästä, mutta ennen sitä me Tullaan kuuntelemaan muun muassa Power Powerman 5000 ja Electric Light Orchestraa. Ja, ja seuraavaksi kuullaankin kappale Vol Beatiltä, heidän uudelta God of Angels Trust-nimiseltä levyltään. Ja kappaleen nimi on Time Will Heal. Mabu. Jefu. Ei lopu. Jefu. Hey lobu yepo ei will heal, level the God of Angels trust. Ja aivan uutta Wallbeattia tämäkin. Oikein hyvin tähän sopii tähän tota, niin, settiin. Tämä taisi olla muistakin keväällä julkaistu tossa... Oliko tämä nyt? Joo. Eikö itse asiassa alkukesästä tämä on julkaistu? Tämä on julkaistu tossa kesäkuun ö, kahdeksas... Ö, päivä. No kumminkin ihan tossa aivan tässä niinku, tota, niin no, pari kuukautta vanhaa musaa että ihan, ihan niin uutta, uutta tota musaa kumminkin, ettei ole mikään, mikään järin vanha, ja me voidaan sanoa, että, niin, että jos että olen tätä biiseä kuullut, niin kyllä tämä kuule ihan, ihan hyvin tuota vois kuulua sinne, niin, niin äh, sinne oikeasti aika kärki, kärki biiseihinkin, jos puhuttais niinku Volbeatin biiseistä. olen on niin, Wallbeattia nyt ainakin puolet elämästä ne on kuunnellut enemmän tai vähemmän aktiivisesti heidän musaa, ja, ja, ja tota, kyllä mä tästä biisistä on tämä biisi on kyllä noussut erityisen nopeasti tuon omeksi suosikiksi heiltä. Se on vähän semmoinen kevyempi, mutta se on kumminkin sitä, niin, sitä, mitä nykyään Wallbeatt edustaa, sitä enemmän kevyempää osastoa. Ja alkupää volpiitti taas on sitä enemmän sitä raskaampaa, ja MUN mielestä se on hyvä, että se näkyy heidän, heidän, niin musan, muun, heidän musiikin niin tällainen kehitys ja muu, muutos johonkin, tiet, kun, johonkin suuntaan näkyy näissä biiseissä. Vaikka itse levyssä ei ehkä välttämättä ole sellaista erikseen erottuvaa, niin kuin, vaikka se levy ei ehkä välttämättä ole se kaikista paras mahdollinen kokonaisuutena, niin silti on, siellä on pari biisiä, mitkä erottuvat tosi hyvin joukosta. Ja on, ensimmäinen on tämä, mikä on By, by Monsters Hand tai vastaava. Mikä oli tämän, tämän kappaleen nimi? Joo, Baja Monsters Hand ja sitten tämä, tämä tota, Time Will Heal, josta mä olen kyllä erityisesti tykännyt. Ja tota, mennään tähän väliin kuuntelemaan äh, niin Electric Like Orchestraa ja siihen perään Powerman 5000, joiden, joidenkin jälkeen me kuunnellaan minun toimittamani juttu tosta niin, Jussi pirtti joka joka tota, niin, eh joka joka joka oikein mielellään otti otti, otti total ja niin ö, otti niin enää haastatte jo otti oikein mielellään tuon haastattelu vastaa minkä minä hänestä toimitin ja total pistetään pistetään tähän välin kuminkin vähän musaa ja sen jälkeen sen jälkeen kuullaan kuullaan total vaikka sen tekemään haastattelu, joka on oikeastaan pitkästä aikaa tämmöinen haastattelu hommeli, koska mä en ole näitä, näitä päässyt sitten tekemään mone, ainakaan reiluun vuoteen, joten vähän oli ruostetta kyllä havaittavissa, jos multa kysytään. Että jos kirja on reilu parikymmentä vuotta vanha, velkin jopa 40 vuotta vanha, niin se ei välttämättä ole se paras mahdollinen kirja ja antaa nuorelle luettavaksi. Kulttuurikapina kapiinaa jo vuodesta 2017. Jefu ja melankolian melodiat. En sano, etteikö se, olisi ollut, etteikö se olisi huonoa asia, että mulla on ruostetta, mutta niin. Tähän väliin kumminkin Electric Lagorchestraa ja siihen tähän peräste Power One 5000. ainakaan nuoremmaksi muututa. Kuuntelijoille ja mulla on haastattelussa tässä kampululeji-ammattilainen Jussi Pirtti-Kangas. Hyvää tota, päivän aikaa. Kiitos. Ää, kerro kuuntelijoille, kuka oikein on Jussi Pirtti-Kangas. 41-vuotias kemiiläinen kolme lapsen isä, jolla nyt sattuu olemaan vaan ammattina tai nyrkkeily ja vapauttelu. No... Millainen sun kamppailulajitausta sitten on, että miten sä te päädyit kamppululajien Potkunyrkely Potkunyrkkeily aloitti joskus lukiossa, mulla oli luokkakaverina semmoinen kuin Kyrön se oli suomen mestari potkunyrkkeily. Sen kautta sitten tutustui armeja armeija tuli vastaan ja kaikki jäi. Ja sitten tainyrkkeily rantautui kemmiin 2004. Tämä meni siihen peruskurssille ja loppuunkin historia. No, jos, kuten tuossa sanot, että, mua ei saa, että ja vapaa-ottelua tuota, niin Instagramin mukaan, tuota, niin, niin, niin harjoitetaan ammattina. Niin haluatko kertoa, että millainen kamppailulle tämä tuota, tainyrkkely oikeastaan on? Tainyrkkely on pystyottelulaji. että. Kaikki tekniikat tehdään pystyssä ja jos kaveri kaatuu, niin silloin sinne ei, ei mennä potkimaan eikä että ää, Tai nyrkkylissä arvostetaan vahvoja tekniikoita, vahvoja vahavoja vahvoja potkuja. Siinä on potkujen lisäksi kyynärpäät, polvet ja taipain, eli sinä saat päästä kiinni. Hallita sitä kaveria. Siinäpä se lyhykäisyys oli. Öö, mitäs nuo muut urheilulajat? Harrastatko ei itse jotain muita lajeja? Vai, ja seuratko itse ja muita lajeja? Sivuunsa tulee painittua. Luk, lukkapaineja prassijutsua ja prassijutsua. Punttihan tietenkin osallinen, että pysyy voimat. Voimat ja talavisi ja Ja seuraa ur, urheilua. Laajasta laita, itse asiassa teksti, tv välityksellä mm. No Mikä on semmoinen tota, oma suosikkilaji tuota, penkkiurheilijan näkökulmasta? No, ja aika paljon mä katson man, Manchesterin pelit, ja sitten jo pahalla päällä, kun ne häviää. Kuostaa jotenkin tutulta. Äh, mitäs nuo kamppailuille sitten lajien, näitä tullaanko seurattua? Mm, no, ammatti tulee ehkä eniten. Ja... Tietenkin vapaa-aattelua UFCT ja mm. sitten jo, joitakin muita one Championshipia Aasiasta ja no, kaikki hyvät matsit tulee seurattua. No onko ketään suosittekin ottelijoita? Nämä niin No ne on, ne on jo eläkkeellä, mutta Mirko Krokop tietenkin ja Mike Tyson Java ykkönen. Ei niin Mike Tyson niin ei voitu, se ei ole aina ollut ykkönen. Edustat Kemissä toimivaa kampailulajiseura Cobra Kaito. Haluatko kertoa tuota, toiminnasta enemmän? Joo, se on oma, oma seura ja me treenataan tuolla oh. Kemien kymin Viisi kertaa viikossa on hoijatut treenit. Ei sori, seitsemän kertaa. Siellä on joka toinen päivä on ja joka toinen päivä on kautta vapaa Enemmän se mm. on ollut nyt lukkopainia. Ja tämä enemmän kilpailua, kuin sitten tommoseen sunnuntai-harrasteluun. Onko sulla ketään vastustajaa, jonka kanssa on ollut kivaa nujuta niin tuota, kehässä, kehässä tai häkissä? Hä, häkissä. Tää. Onko mitään arvoisia huippumaatseja, jotka ovat jääneet mieleen? No, en tiedäkö siellä mukava kenenkään nujuta, mutta... Ehkä mie mieleen on jäänyt Fahranin mm kisät vapauttelussa. Siinä tuli iso itävaltalainen itä ukka vastaan ja se tässä olla kaksinkertainen EU Euroopan pronssimitalisti tai jotakin. Ja sen vetää se sitten eka eräänsä levyyksi. Se on jäänyt ainakin niistä mieleen. jo ja ovat nostaneet viime aikoina päätään hyvin paljon esiin suomalaisessa mediassa, muun muassa AISKEETSin myötä. Millaisena näet itse tämän tunnettavuuden nousun? No, omasta mielestä se on ihan positiivista, että porukka seuraa sitä enemmän kuin koskaan, ja ehkä sitä kautta tulee myös uusia harrastajia. No, mitä hyviä ja huonoja puolia näet tässä nousussa? No, en mä ehkä... No, hyviä puolia on... Siis huonoja puoleja. Nämä ehkä semmoiset matsit, mit mitä tuo ihmiset, jotka reinaa kuukauden tai kaksi. Ja sitten sit ne vie iso yleisö ettei. Ja sitten jää taas niin oikeat ottelijat jää vähän niin sinne, sinne taka-alalle. Mutta en, en mä enää muuten positiivisesti. Juuri olin tästä, näistä tota, pari kuukautta tai näistä niin sanotusta spektaakkeliottelusta kysymässäkin, että... Että viekö tällainen sun mielestä kampulolojien uskottavuutta pois? No, ei yksittäiset ottelut sinänsä, mutta sitten aletaan tekemään kokonaisia iltoja niiden varra, niin mä en näe siinä, että niillä on mitään annettavaa, kun siellä kaksi vähän reenannutta hakkaa toisia ilman tekniikkaa tai mitään kuntoa, että semmoiset Illat voisi mun mielestä, jätte kokonaan pois. Mitä mielestäsi hyvältä kamppaluojien harrastajalta vaaditaan? Itsekurja ja halua, halua voittaa tää halua treenata. Sinun pitää olla kovaa työmoraali. Ei, ei tuolla pärjää sillä, että sillä ei ihmetellä. Rakennetaan tällainen unelmaskenaario. Jos sä pääsisit matsaamaan unelma matsin, Ketään vain tunnettua ja ammattilaista vastaan, niin kuka se olisi? Mike Tyson. Sitä mä voisin ottaa turpaa mielelle. Oi, oi. Millaisia terveisiä sinulla on sellaisille ihmisille, jotka haluavat lähteä harrastamaan kampaloiläjiä tai miettivät sitä vaikka ammattina? Kamp Kampaloiläji tuo tosi paljon sisältöä sun elämään. Ne muuttaa, muuttaa sun näkemystä eri asioihin. Ja Tietenkin parantaa kuntoa, ja niin henkistä kuin fyysistäkin kuntoa. Itsellä ainakin on tosi iso henkireike, että saa reenata ja pystyy reenata. Mm -hmm. Ei muuta kuin rohkeasti. Oli laji, mikä laji, mutta kamppailun pari vaan. Melankoinen melodiat on tosiaan tämä mun oma radiohjelma, niin jossa haastateltavat pääsee valittamaan aina soittavan kappaleen haastattelun jälkeen. Mikä on sellainen biisi, minkä itse haluaisit soitettavan ohjelmassa? Tietenkin Irvi Goodmanin henkipattu. Oi oi, siinä on kyllä oikein tuota, mahtava biisi. Kiitoksia haastattelusta ja onnea paranemiseen. Kiitoksia. Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, Jefu ja Melankolian Melodiat. Mutta jokaiskuna noin takaisin Ja katuojaa hoilla lakaisin Olen henkipatto, henkipatto Kujanäinen varjo vain Varjo vai. Olen henkipatto, henkipatto Opin aikaa kadun lain Kadun lain Täällä arvoa ei anella saa Yrkit sanella your mind. Jervin Goodman ja Henki Patto. Tämä oli tosiaan ö, Jussi Pirtikankaan toive toivebiisi tähän tota, hänen haastattelunsa perään. Ja tota, sen ajattelen, että hei, se sopii oikein hyvin mun mielestäni tähän hänen, hänen haastattelunsa niin perään soitettavaksi. Ja palataan, ja voin sanoa, että oli oikein mukavaa haastatella. Jussia tästä hänen, hänen niin, niin, niin, kamppalulajitaustastaan ja ammattilaisena olemisesta ylipäätään. Ja voin, voin kyllä niin niin jälkikäteen omia fiiliksiä sanoa myös se, että ei mulla on sentään näköjään ihan täysin ruosta, että ollut tuota, niin haastattelijana, kun kuuntelin tätä, en ole kuunnellut siis kunnolla tätä omaa, omaa toimittamani juttua. Mä sella sellainen, että no mä vaan, että no missä kohtaa mä olen Höpötellyt vähän turhia ja leikannut ne pois tästä, kun tuota, tätä juttua on tehnyt, mutta, mutta tuota, kyllä mä silti ilmeisesti osaan vielä, osaan vielä nämä hommat, mutta eh, pitää, vähän, pitää aina vähän parantaa. Pitää aina vähän parantaa. Tämä oli vielä, tämäkin oli niinkin pitkästä aikaa lyhyt, ry, lyhyt radiohaastattelu. Ö, mennään kumminkin musiikin maailmaan tähän välin takaisin. Kuunnellaan seuraavaksi vähän vähän tota, anime Musaa. Meillä täällä olisi Tommy siksiä ja seuraavaksi se on, olisi Kenji Jonesua. Ja Kenji Jonesulta kuullaan kappaleen nimeltä Kickback, ja Tommy Holy heti perään Paper Moon, joka on tuota, öö, niin Soul Eater-nimisen animemusiikka, ja tämä Kickback, joka seuraavana kuullaan, niin on tuosta öö, Gene Suomenista tunnuskappale. Mabu. Jefu. Ei. Lopu. Jefu ei hey, <laughs> Kite sem na Ankolian melodiat ja Häivalssi ei tämän tahti tanssita. Ja Paper Moon. Tämä on anime-sarjasta Soul Eater. Öö, Muistaakseni niin 2008, kun tämä tuli. Mä en nyt mene ihan, ihan tota niin varmaan sanomaan, että mennään, mennään tota niin, öö, varmistamaan asia, koska ainahan se on hyvä, hyvä varmistaa. Ja näyttää, näyttää edes vähän niin tota, öö, jonkun sortin, jonkun sortin tota, öö, ammattitaitoisuutta näihin... Tota, varsinkin näihin animeasioihin liittyen. Ja tota, tämä oli, kyllä, tämä oli vuoden 2008-2009 julkaistu anime-sarja. Ja tämä oli, mittaa tällä animella on 51 jaksoa herraaneen aika. Eli heitä on hyvin tota, paljon. Näitä jaksoja on hyvin monta. Tätä sarjaa, sarjaa tosiaan niin on... Tästä on tosiaan yksi, nyt tämä, tämän anime lisäksi on myös 24-osainen mangasarja, sarja eli toi, joka on myös julkaistu suomeksi. Ja tuota, tämä kappale, jonka kuulitte, tämä Paper Moon, niin tämä on toinen tunnuskappale tässä anime-sarjassa. Jotenka sellaista, sellaista kuultiin tänään niin ainakin anime-osastolta. -osa, anime <laughs> Sen mä voin tässä sanoa, että kun ollaan kuultu Necromantixin Horn in a Earth, mikä tuossa ihan kohtapuoliin soi niin sen jälkeen tuota, niin sen jälkeen mennään tuonne 94 nelosten pari eli 94 desibeliin ja tuota, niin, siellä sitten kuulaan eräästä sellaista yhtyestä joka tuota, tai sellaisesta nostonarvoisesta voisi joka on pian pistämässä pillit pussiin pari vuoden sisään. Joku voi arvakki, jos tästä, tästä sisään, sisään puhuu sisäpuheesta, että mistä yhtyöstä on oikein kyse. Mutta ennen, ennen tuota, tähän yhtyöseen paneutumista, tai oikeastaan siihen levyyn paneutumista, niin me tuota, kuullaan, ennen sitä kuulla sekä tuota Franz Ferdinandia. Ja Franz Ferdinandilta kuullaan kappale nimeltä This Fire. Ja siihen perään tosiaan nekromantiksin Horny in a Hairs. Kuuntelet Melankolian melodioita. Mä Kiva, Kiva, että oot kuulolla. Melankolian melodiot ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Täältä alterra raportoi koko Suomen maakuntaradio ja kuule melodiat Melan kolian melodiat. 94 desibeliä. On mielestäni asiallista ja osuvaa ottaa toisena ostonarvoisena yhtiönä yksi sellaista yhtiöstä, joka on pian pistämässä pillit pussiin parivuoden vuoden sisään. Kyseessä on Megadeth. tuo Dave Misteinin kipparoima vastaisku metallikalle, kun hänet potkettiin yhtiöstä ennen sen läpimurtoa metallimaailmaan. Vuonna 1994 Megadeth julkaisi Euthanasia-levyn, joka seurasi kaupallisesti erittäin suureksi menestykseksi noussutta Countdown to Extinction-albumia. Levyn luomisprosessi oli, alo, ö, oli odotettua haastavampi, ja yhtyjen sisäinen kemia oli usein koetuksella, useimmiten johtuen siitä, että Musten teki paljon yksipuolisia päätöksiä, eikä oikein tuntunut kuuntelevan yhtyjen tovereitaan. Levy kuitenkin kaikista haasteista huolimatta oli menestys, ja se debytoi äh, Billboard 200-listalla sijalla neljä. Platinarajan myynnessä levy saavutti seuraavana vuonna 1995. Megadeth lähestyi levyn äänitystä tavalla, joka poikkesi aiemmista levyistä. Albumin kappaleet äänitettiin livenä studiossa ja soittot allennettiin albumille pienten virheiden säästämänä, eli kunnon tekemisen meininkiä, jos minulta kysytään. Jotain kappaleita äänitettiin kymmeniä kertoja ennen albumille päätymistään. Tämän levyn myötä yhtyeen musiikillinen tyyli vaihtelikin 90-luvun loppuun paljon. Levyltä soitettava, soitettava kappale on tämän levyn toinen sinkkulohkaisu. Vuonna 1995 singlinä julkaistu Atul Le Monde, joka suomeksi tarkoittaa kaikille tai koko maailmalle. Kappaleen musiikkivideo joutui sensuurin kohteeksi MTVllä, ja sitä ei suostuttu esittämään väittäen kappaleen kertovan itsemurhasta. Tämän lisäksi kappale on yhdistetty kouluampumiseen vuonna ö, syyskuussa 2006, kun Kimber Gill Dawson Collegesta, Dawson Collegin takana ollut henkilö, ö, oli Megadethin kuuntelija. Ja, tota, ja tässä kyseisessä, tässä kyseisessä tota, niin tänä kyseisenä ajankohtana syyskuussa 2006 olleena ammuskelupäivänä Gil mainitsi kappaleen kirjoittamassaan blogissa vampirefreaks.com-verkkosivustolla. Se leimasi Megadethin ja yhtyi, että syytettiin siitä, että se oli saanut Gilin tappamaan yhden ja haavoittamaan 19 henkilöä ja lopuksi tekemään itsemurhan. Ja... Kappaleesta tehtiin sitten myöhemmin vuonna 2007 ö, uusi versio tälle, tähän tota, United Abominations-nimiselle levylle Megadethiltä tämmöinen levy. Ja, ja tota, tälle, tälle uudelle, tässä uudessa versiossa niin, ö, kuultiin myös italialaisen koottimetalliyhtiön Laguna Coilin, joka itse asiassa soi viime viikolla meillä ö, viime kerralla tässä tota niin, melodioissa äh, voitteena niin tota kulti lakuna oli Scabbia jonka kanssa Mastein esitteli kappaleen lauluosuudet Että, tota, ja kappaleen kitarat sitten tässä tota, niin, uudessa versiossa vuonna 2007 julkaistussa United Abominations versiossa niin oli huomattavasti niin parem, paremmin tota, niin näitä näitä tuota, tämä, tämä niin teknistä osaamista ja muutenkin tätä niin standardiviritystä oltiin käytetty tässä, kun taas sitten tässä alkuperäisessä versiossa ne biisit, biisit tätä biisiä, niin ö, soitettiin puolta matalemmalta, puolta sävelaskelta matalemmalta, mutta joo, ja uusi versio on tietenkin temmolta hieman nopeampi, mutta niin. Mä Tää kula tähän väliin tämä alkuperäinen versio tästä Katul Mondista, joten palataan sen jälkeen astialle. Ja ei siinä. Melankolian melodiat 94 desibeliä. again the more seriously I took things the harder the laws became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. My memory is left with you There's nothing more to say Moving on is a simple thing What it leaves behind this heart You love know the statement, you no know love I'll speak, and I need you. You you. I'll free. and Mega Death. Leveltä ajunaisia. Joka tota on oli meillä tällä kertaa 94 elosissa tutustumismatkalla syntyö muta rockmusiikkiin musiikkiin ohjelmaosion biisinä. Mä olisin voinut kyllä myön, minä voin myöntää että mä olisin voinut tehdä tämän tota, niin tämän kyseisen ohjelmaosion käsikirjoituksen huomattavasti paremmin, mutta Minkäs sä sille voit, kun mä, sä käytät ehkä noin 15, noin 15 minuuttia ennen koko ohjelma-osiota tähän, tähän kyseiseen, niin öö, öö, itse käsikirjoituspuoleen. No joo, sekään kertoo sitä, että tässä on vähän pieni tekemisen meni tässä ohjelmassa. Mutta meillä on vielä viitisen minuuttia aikaa ennen kuin tota meidän, meidän tota melodia-Rähinä ohjelma-osio saa tältä. Erää päätöksensä. Meillä on siellä täällä tota, niin, kolme kappaletta niin, to, to, to, to, äänestettävänä. Ja haluankin kuulla teiltä sieltä siellä, tota, niin, näyttöpäätteiden ääressä olevilta ihmisiltä, että mitä me soitetaan tässä, tässä tota, kohta puolien Laittakaa omaa näkemystänne joko tonne radioverkko.fm-viestilaatikkoon sinne. Tota niin, huutolaatikkoon, tai sitten niin laitatte jossain näistä pikaviestin palveluista, eli Discordissa tai, tai sitten IRC-kanavalla täällä tota niin, radioverkon puolella, niin näistä, näistä tota, niin, niin, niin näkemystä, että mitä me soitetaan sitten tuossa, niin ö, voisinko sanoa, että parin viisin jälkeen meillä tähän ennen kuin Ennen kuin tuota soitetaan melo, tämän illan Melodiarähinä-biisi, niin, niin tota, soitetaan tästä Killswitch Engagea ja Scarson Broadwayta, tai Darron *Scars Scarson Broadwayta, ennen kuin mennään sitten tuota niin, tähän Melodiarähinä-biisiin. Ja siellä Melodiarähinässä on tällä kertaa niin äänistettävänä ollut 51 koodia, Mustat sydämet, Apulannan, Poltettu karma, tai sitten kolmantena osanottajan on ollut CMX ja Kivinen kirja. Mutta ennen kuin joku niistä lähtee soittoon, niin kuunnellaan tähän välein Killswitch Engage the End of Heart ja ennen sitä Daron Malakian and on broadwayn kappale Destroy the Power, levyltä Addicted to the Violence. Mabuu. Jefu. Ei lopu. Jefu. Hey, Täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio Jefu ja Melankolian melodiat. Engage. The end of take. Joo, sellaista musa oli tähän väliin. Ja melodia rahina on tältä erää päättynyt. Ja tällä kertaa kävi sillä tavalla, että oli tasuri kahden viisin välillä. Nimittäin ö, tasapeliin päätyivät yhtyeet 51 koodia sekä Apulanta. Eli me soitamme nämä kaksi kappaletta, jotka tuota tässä aiemmin tänään jo, ei, jo esittelin. Eli 51 koodia yhtyöltä kuullaan tuossa myöhemmin hetken päästä ö, kappale nimeltä Pustat sydämet. Ja siihen perään sitten kuullaan ö, Apulannalta kappale, nimi, äh, kappale nimeltä, tai, tai ennen sitä kumminkin kuullaan Apulannalta, äh, heidän syytteitä ja selityksiä 52 parasta nimiseltä levyltä ainoastaan löytyvä, löytyvä tota, kappale nimeltä Poltettu karma, joka on vähän, äh, vähän henkistä musaa. Mutta Mustat sydämet sopii oikein hyvin tähän, niin, tähän tota, pimeneviin iltoihin. Mutta me lähdetään sen kuuntelemaan nämä biisit kuuntelemaan tähän väliin ja sen jälkeen palataan jälleen kuule. Tota, niin kuuntelemaan, mitä oikein tuolta. Ei, vähän palataan myös tuohon potaattoon, joka tuossa meillä oli, niin lähetyksen alussa. Eli, eli tota, joka, jonka siis kysyin, eli kysyn sen vielä tässäkin ennen kuin laitetaan noita melodiarhina biisejä soimaan. Niin, eli, mikä on sellainen klassikko-elokuva, jonka ö, haluaisit nähdä ja jota et ole koskaan vielä aiemmin nähnyt? Ja tähän, näihin, tähän sitten palataan tuossa Melodia Rähinä biisien jälkeen. Eli ensimmäisenä kuullaan ö, Apulannan poltettu karma ja siihen perään 51 koodia ja mustat sydämet. Melankolia, melodiat, melodia, rähinä, melankoli... Melodiat, melodia rähinä. Melangoli... 51 koodia ja mustat sydämet. Tervetuloa takaisin melankole pariin. Mä oon Jefu ja sun vielä noin 45 minuutin ajan. Öö, tuo 51 koodiahan teki itse asiassa tänä vuonna comebackin. Tota, ne on tulleet takaisin ja sieltähän heidän uudestaan uusia kappaleita, Ne ovat julkaiset jo kaksi kappaletta. Nimittäin tällaisen tota, kappaleen kuin Eihän tässä näin pitänyt käydä. Myrskyn silmä ja tyyni, sekä tuota, Domino-nimisen tuota, näitä Mä en ole vielä näitä koskaan kuunnellut, ja tuota, en tiedä. Riippuen tässä, tuota, milloinkaan milloinkana on julkaistu. Nähän on julkaistu muutama viikko sitten, tää Domino. Mutta, tuota, öö, mutta tuota, riippuen siitä, että mihin aikaan on julkaistu, niin ehkä noin sitten kuuluu tässä ohjelmassa myöhemmin myöhemmin tota, niin, tämän kuluvan syksyn aikana. Öö, tähän väliin otetaan pieni, pieni tota, teiniangsti hetki, nimittäin ä, soitetaan hieman, hieman tota, teiniangsti teemalla olevaa musiikkia, ja sinne tota, muun muassa, muun muassa tämmöinen trio Trio tuota, päätyy tässä soittoon kuin, kuin tota <tosio> voi joku, voi joku, tää on, tää on just näitä, että kun mietin, että onkaan, tää, tää on ja mahdollisuus, kun mä soitan nämä biisit, mutta äh, kuullaan, kuullaan tämmösiä yhtiöitä kuin <tosio> Fallout Boy, ja sitten me kuullaan 3 Days Grace, ja siihen 3 tota, 3 Days, reissin perään me tullaan sitten vielä vielä soittamaan tota, Hollywood Undeadia ja, ja tota, jokaiselta näistä kolmesta yhtiöstä me tullaan soittamaan jotain jotain teiniangstiin sopivaa ja tuota voi voi siis on, ta, ta on taas tätä niinku, ta on taas tätä niinku musaa, että Mä en, edes, mä en edes tiedä että mä en edes tiedä että onko tämä mitenkään niinku, mitenkään niinku tota pointillista ja hyvää, hyvää tota musaa mutta tämmönen teini angst voisi olla ihan hauska, hauska oma teema aina välillä soittaa tässä munkaltaisessa tämmössä munkaltosessa missä aina välillä ollaan soitettu näitä 2000-luvun ja 2010-luvun, ja miksei myös tätä nykypäivän, nykypäivän sointuja, jossa on kumminkin nämä teiniangstiyhtyeet jotenkin nämä esillä. Mutta tota, halusin tuossa aiemmin, ennen kuin melodia biisit soitettiin tänään, niin mainitsin tuosta meidän päivän potaatosta, tai illan potaattokysymyksestä, joka oli tosiaan, että että mitä klassikkoelokuvaa. niin minkä, mitä se menikään? mikä on sellainen klassikko-elokuva, jota sinä et ole nähnyt, mutta haluaisit nähdä. Ö, tähän ei valitettavasti tullut koko tämän illan aikana suoraan vastauksia, mutta muun mm. muassa DJ Nosaurus tuossa aiemmin, aiemmin tota jo päivän alu, tai illan alussa vastasi, että ah, niitä on niin monta. Ja tota, voin kyllä myöntää, että itselläkin, kun tulee ajatuksia päästä, niin kyllä niitä aika monta on kyllä noita biisejä, mitä, mitä tulee mieleen, ja mä taasin mainitakin siinä, siinä tuota omassa puheenvuorossa, että missä mä itse näitä semmoisia klassikkoelokuvia, joita mä nimesin, niin siinähän oli muun muassa niin tämä Francis Ford Koppolan ilmestyskirja Nyt, sitten oli tämä Martin Scorsesein Tota, niin ä, taksikuski, taksikuski eli taksidriver. Ja kolmantena sitten ä, biisin kautta niin annoin, annoin esi, esille, että minä en ole koskaan nähnyt tota, muita kuin pätkiä tuosta Arpinaama-elokuvasta. Mutta tällaisia tällä kertaa ainakin noiden tota, niin puheen, ä, puhe, ai, puheenaiheiden osalta Lähdetään kuuntelemaan tähän väliin tota, meidän meidän tota, trioa eli Fallout poita 3 Days Grace ja Hollywoodan DD ja heiltä näiltä kolmelta kolmalta kuullaan kappaleet This Ain't a Scene It's an Arms Race a Animal I Have Become ja Happy When I Die ja ne kuullaan tässä järjestyksessä ja voin sanoa että toi Hollywoodan D&D:in tota, Happy When I Die niin se kuullaan sitten tota, Viimeisenä näistä kolmi tästä kolmikosta. se taitaa olla uusin biisi tästä kolmikosta, mutta on tuota 2000-luvun 2000 osastoa. Vabu. Ei. Lobu. Ei. Lobu. Ei. Lobu. Jefu. Ei. Lobu. Jefu, ei. Lobu. Ei. Täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, jefu ja melankolian melodiat. When I die. se oli Hollywoodan Deedin musa, ja siinä oli meidän Teini -angsti trio tältä erää. Eli meillä oli tuommoinen kolmen biisin putki, missä tota soitettiin kaikkia tämmösiä, niin, ä, Teini angsti teiniangstiteimaisia biisejä. Ja tota, ehkä tämä voi olla tietynlainen, ehkä jonkunlainen korvaaja tuolle tota, niin melodia rähinälle. Mä en ole, mä oon yrittänyt miettiä, että löytyisikö tälle joku korvaaja koska tota, mä huomannut sellaista pientä, pientä tuota, niin, ä, niin, niin, niin, ä, heittoa, että tuota, tuolla melodiarähinnän puolella ei oikein tuo äänestyspuoli ole ollut nyt hetken kovin aktiivinen. Toisaalta myös sekin, että meillä on ollut vaikeata keksiä siihen teemoja, niin, tuota, että mitä pistää sinne sitten niin ehdolle biisiin osalta. Niin ehkä jonkunlainen, jonkunlainen tuota, niin, muutos tuohon voisi olla kiva. Ja se muutos voisi olla jo, jo, eri, jo sellainen, että siinä voisi olla vaikka joku trio tai joku, joku tämmönen systeemi, millä voisi vaikka niin teemalla soittaa eri biisejä. Ö, tota, tässä biisien aikana menin tekkaamaan hieman... Tota, niin, niin, niin noita, noita uutisia ja siis ei herranen tähde. Siis mä en ole koskaan kokenut tota, niin pahaa semmoista <laughs> niin, niinku, niin, niin semmoista tyytyväistä hymähdystä, kun tota, mä kuulin tässä... Niin tyytyvästä hymähdystä kuin tässä, tässä tota, niin, tätä yhtä uutisjuttua lukiessa nimittäin. Nimittäin tota, Frederik meidän, meidän, tota, meidän ihana reetumme, on tota, onnistunut rikkomaan lakia ja sai sakot. Ja Ilta-Sanomien mukaan Frederik ajoi yöaikaa rajusti yli nopeutta. Lauleja Frederik 80 on saanut sakot liik liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kertoilta sanomat. Iassa mukaan laulu eka heinäkuussa se 50 kilometrin tuntia, 10 kilometrin tuntinopeutta alueella, 50 kilometrin tuntinopea alue tuntin alueella 97 kilometrin Jolloin Kolmen aikaa nyöllä autossa ei ollut muita matkustajia, poliisi pysäytti laulejan ja muisti häntä sakoilla. Frederik joutui maksamaan sakkoja 144 euroa, IS kertoo. Tämän lisäksi laulajalle tuli maksettavaksi 40 euron rikosuhrimaksu. Frederik kommentoi sakkurangaistusta ilta sanomille. Hän kertoo, edelleen maksaneensa jo sakot. Halusin päästä nukkumaan, oli kaunis kesäiltä ja kuiva keli. Kotioven lähellä poliisi pysäytti minut. Selitin poliisille olosuhteet, mitkä siellä oli. Siellä ei ollut risteyksiä eikä asuntoja eikä liikennettä. En varantanut ketään liikenteessä. Tämä ei sitten mennyt edes törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, vaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Tässä sai lievimmän mahdollisimman rangaistuksen Frederick summaa. Ja niin. Ja tota, ilmeisesti Frederic on aiemminkin tuomittu sakkorangaistukseen painavan kaasujalan takia. Vuonna 2019 oli Iltalehti uutisoinut, että Frederic oli ajanut 155 km tunnissa paikassa, jossa on 120 km nopeusrajoitus. Tähän, tällöin ylinopuudeksi oli mitattu poliisin stalker tutkalla 35 kilometriä tunnissa. Ja silloin tota, niin, <lip> liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sylistynyt Frederik sai 16 päiväsakkoa. Ja maksettavaa kertoi huomattavasti enemmän kuin tota, tämä tota, niin, 144 euroa, mitä, aiemmin, mitä tässä nyt uudemmalla kerralla oli tota, niin, maksua joutunut. Tämä oli siis 408 euroa, ja siinä oli sitten mukana 40 euron rikosuhrimaksu Ja miksei soiteta hieman Frederikkiä tähän väliin? Ja Frederikin ja Poisonin tota, niin, äh, tota, Look That You can touch jälkeen, Touchin niin jälkeen tota, soittoon lähtee tämänkertainen kierrepallohitt joka on jälleen yksi levybongaus tuolta minun levyhyllystäni. Ja aletaan olla tosiaan aika loppusuoraa tätä meidän tämän iltaista Melankolia Melodiat-lähetystä. Melankolia Melodiat? No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Sä saa! La la. laila la la La Laila la Laila La La Laila Laila la la la Laila Laila Laila Laila Laila Laila Laila Laila Laila Laila Laila Laila Tahdon vielä kerran, taas kaiken sulle antaa, kai tehdä sen vois. Hei, aina mä tahtoisin, Kanssa saas olla nyt vain, kerran kun sain mä niin, tahdon yhä enemmän. Hei, koida nyt ymmärtää, tahdon hapa kerran kun sain, haluan vain mä sua, enhän toki ilman jää. On kuuma polten veren. Su martalossa on lämmin. La, la, la, la. Kun liesi se ois. Sinua enhän toki ilman jää. Kollian melodidiat. ja hvalsia ei tämä tahti tantsita. Melankolian melodia! Kierpallohitti! On kierpallohitin aika. Ja tota, tämänkertaisessa kierpallohitissä, tai tämänkertainen niin kierpallohitti, tulee meille yhtiöltä nimeltä Arctic Monkeys. Ja tämä Arctic Monkeysin levy, jolta me tullaan soittamaan musiikkia, on nimeltään Tranquility Base Hotel and Casino. Ja tämä on julkaistu vuonna milloin ka tämä tuli julkistukkaan? Tämä on julkaistu vuonna 2018 tämä levy. Ja tota, mä voin myöntää että tota tämä levy niin mä ostin tämän levyn tossa, ö, vuoden vaihteen aikoihin. Kyllä. Ja tuota, ö, ostin todellakin tämän sellaisena tota niin Semmoisena tosi öö, sokko-ostoksena. Mä en edes tiennyt, että tämä oli Arctic Monkeys-levy. Ennen kuin mä sitten niin katsoin tarkemmin, että se sitten levy tämä muuten on. Tämä on tota, se oli tosi musta. Se kansi oli tosi musta. Siinä ei ollut mitään niin kuin, niin kuin merkkejä siitä, että tämä olisi ollut Arctic Monkeys-levy. Mutta kun mä sen otin siitä, niin mä ottanut, no helkkari, että en... aha, kiva. Meikä sieltä katos ääni tästä minun tota, niin meikäläisiin kuulokkeista. Mut siis tota, kun äh, tota, nappasin ton levyn käteen ja katsoin, että no okei, että tää näyttää mielenkiintoiselta, että tällä levyn, tää levy näyttää niinku ulkoisesti tosi kivan näköiseltä ja näyttää vähän erikoiselta. Ja tota, kun se oli muutenkin tummanpuhuva se kansi, niin siinä ei ollut mitään niinku sellaisia merkkejä, että tää on ollut ton, äh, ton ton ton Arctic levy. Ja sitten, kun mä sen Katoin tarkemmin netistä, että minkä minkäs esittän tämä levy? On, että että Arctic Bankissa. ei mitään ongelmaa. Ja tota, niin, niin, niin mä oletan okei, okay, että ekan kerran niinku tar niinku niinku sokeana ostoksena tämmöinen levy, että on tuttu yhtiö kuitenkin. Koska mä oon esimerkiksi Arctic Monkey siltä kuullut tämmöisen levyn kappaleen kuin... Tota, Mikäs se oli tämä? Vähän vanhempaa päätä. Olikohan sen nyt ton favorite, joo, favorite worst nightmare nimisen levyn tota, biisi kuin uh, If you were there beware on ollut semmonen, mikä mä oon kuullut aikanaan, aikanaan heiltä. Ja tota, nytten sitten tota, kuul, tota, vähän tämmöisena sokeana ostoksena tein. Tein tämän Arctic Monkeysin Tranquility Base Hotel and Casino ja kävin vähän läpi niiden, sen levyn biisejä ja siinä, siinä ajatuksessa, että mitä sieltä voisi soittaa niin tässä, tässä tuota ohjelmassa, niin sieltä sitten tarttui tämä levyn ehkä nopeatempoisin ja semmoinen niin tota niin vähiten, vähiten himmaileva biisi, joka on nimeltään Four out of Five ja se kuulostaa tältä ja se on Tämän kertaan en kierrä pallohitti. Advertise in imaginative way. Start your free trial today. Come on in the waters. Lovely look. You could meet someone you like. You're in the media your strike, it is that easy, lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test like I'm a starlight express The head of special effects In my mind's eye Okay, cookie with the opposite sex The things you try to forget Doesn't time fly I'm in no position to give advice I don't wanna be nice And you know that Take it easy for a little while Come and stay with us Es rappelle le carton tong tong tong Es rappelle le carton tong tong Es rappelle le Es rappelle le carton, dom Es karton. Es rappelle le carton. Sixte Ja tämähän kappale oli tota, mainosbiisi. Nimittäin tämä kappale tehtiin alunperin perin mainokseen Ja tota, tässä kappaleessa ideana oli siis, jos kappale nimikin siis sanoo sen, että ei rappeltim katson, ja se tai suomeksi se kääntyisi tärisee laatikossa. Ja, tota, tärisee pahvilaatikossa nimenomaan. Tämän, tällä sitten niin markkinoitiin muistaakseni jonkun seksinen tota, niin, niin, niin, tuotteita tai tällä kappaleella. Ja tää oli tuota, Pari on muistakseni vai tota niin, vai, italialainen vai ranskalainen, kun se oli tota niin kumminkin tämmöinen niin musantekijä duo. Musantekijä duo. että sikäli. Mutta ei mulla ota muuta kuin kiittää tältä illalta. Öö, meillä on vielä yksi biisi, joka on meidän illan viimeinen hidas, ja se todella on illan viimeinen hidas tällä kertaa. Se nimittäin on Juise Leskistä. Kyllä. Näet ihan tuonne, tota, niin, suomalaisen musiikin ja suomalaisen melankoinen maailmaa. Juise Leskisen viimeiseksi biisi julkaisuksi jäänyt kappale nimeltä Halitaan on tämän illan viimeinen hidas, ja kiitoksia teille kaikille kuuntelemisesta. Me nähdään taas. Tai me kuullaan toista me taas pari viikon päästä, ja se on mun puolesta ja se on mun puolesta siihen kahden viikon päähän, eli ensi kertaan. Mamai! Joo, taitaa olla aika illa viimeisen hitaan. Piste af